«Обдерли ми їх з коцюбою до нитки. А де ти зрізався з ними?» «Коли ж це ви їх так обчистили?» – запитав Гліб. «Вчора, кореш, вчора!» – цей бух поплескав себе по кишені. «Тепер тиждень заправлятимуся біоміцином, о!» Нічого не підозріваючи, він вибовкнув важливі факти. Тепер залишалося з'ясувати, як Шакула і Філон дізналися про речка і його другий приїзд у місто. Власне, ми здогадувалися, хто їм розповів про грошовитого дядька. От лише випадково чи навмисне від того залежала доля цибуха. Чимих, мабуть, знав адреси, куди могли з'явитися Шакула і Філон, якщо проникнуть у місто. На нас тривожно позирався в Савлук, я ступив до Цибуха і поклав йому на плече руку, притис до стільчика. — Ну, ближь, — заворушився той, — давай ж таканий. — Петре, це ж товариш із прокуратури, — не витримав і вигукнувся в лук. Цибух сіпнувся, щоб стати й затих. Я відкотив ногою подалі пляшку з вином. «Де ти зустрівся з Шакулою Філоном?» «Я не сука, начальнику!» «Своїх не продаю!» Верескнув чмих. «Так, не продаєш!» Гліб спокійно продовжував. «Значить, це ти з ними сьогодні вбив на автовокзалі речка?» «Ти?» «Якого речка?» «Якого?» Зблідсибух. «Ти мені, начальнику, не чіпляй на вуха лапшу!» Вбили Терентія, що хотів купити в мене хату, звідчає мовив Савлук. Трентія? витріщився чмих. То дядька, що вчора з вами їхав і мав сьогодні? Того, підтвердив я. Ну, то як? Ти їх намовив? І Шакула підколов за гату? допитувався Махо. Шакула за гату? Не зовсім усвідомлюючи, про що йдеться, повторив Петро. Ілю? І раптом з розпачем. Не я, не я, ровнув тільник на грудях, зацукотів зубами. А хто? Ти з ними грав у карти, розмовляв. Ти підказав їм, заперечив Гліб Цибуху. Це засвідчать вони. Ні-ні, клянусь, захлинався від хвилювання. Я тільки так, між іншим, сказав. Він, зацьковано, безпорадно, поглядав то на нас, то на Савлука, зрозумівши, що вскочив у добрячу халепу. Мабуть, справді чмих непричетний до вбивства, але мимоволі посприяв йому, розповівши Шакулі Філону про речка. «Заспокойся і розповідай, як усе сталося», – наказав йому Махов. «Що я не робив? Хто мені повірить?» Чмих обхопив голову руками. Я зустрівся з ними коло гастроному. Вони бачили, як я вилазив з Волги, бачили Клима Захаровича і того речка. В гастрономі набрали горілки, пива, і пішли до Коцюби. Випили, почали вочко, очко, облизав пошерхлі губи. Коцюба махлював, і Шакула з Філоном програвали. Але... Комизились, чванились, що мають багато грошей. Я не витерпів і кинув, що копійка це, а не гроші. От один дядько натовк у панчоху. Я ж не знав начальнику, не думав, що вони рішаться на таке. Далі. Філон не звернув уваги, а Шакула потроху непомітно почав мене випитувати. Я ж не знав, не думав. А хто посвідчить? Шакула і Філон? Слідчий дивився на Петра. «Вони мене потягнуть за собою», – захитався на стільчику Цибух. «Потягнуть! Пропав я, пропав!» Його тервені за чаркою картами привели до злочина. «Може, Коцюба підтвердить?» – кинув я йому рятівне коло. «Іван? Продасть він мене теж!» – безнадійно мовив. Цей потрапив у скрутне становище. Коли не буде свідків, суд вважатиме його причетним до вбивства з метою пограбування. Хоч і не викликав чмих у мене симпатії, але стала шкода його. А раніше ти з ними зустрічався? Доброзичливо, без ноток офіційності, запитав Маху. Вранці біля пивної бочки коцюба і познайомив нас. А де тебе вчора бачив загата? Не mm -hmm. знаю. Коцюба сидів із Шакулою? Ні. В Шакулі хтось дав Іванову адресу. Да, Петре, важко тобі доведеться, підсумував слідчий. Влип. Ох і влип, забриніли сльози в голосі Цибуха. Вдруге мати не витримає. Завжди ви надто пізно згадуєте матір, зауважив я. «Товариші!» «А я?» – стряв у розмову Савлук. «Я можу посвідчити». «Про що, Климе Захаровичу? Ви ж не були у Коцюби, – заперечує я». «Да!» – розчаровано протяг пенсіонер. «Збирайтеся, поїдемо до Коцюби», – звівся Маху. Савлук пішов за машину, почав перевдягатись. Петро засмучене, аж посіріли, продовжував сидіти на стільчику. Я підняв пляшку і поставив її на поличку. Нараз стикався із такими хлопцями. По-різному вони поводились у подібних ситуаціях, але єднало їх одне –